ואז באותה שנה התחיל לספר סיפורי מעשיות הנדפסים עתה. ואמר עתה אתחיל לספר מעשיות. ואז אמר בראש השנה שאחריו מיד שהוא ראש השנה טקסז, התורה פתח רבי שמעון בסימן ס' שמדברת מסיפורי מעשיות. ואז באותו יום כיפור הייתה ספרח מנאי לצלן פה ברסלב בעת תפילת כל נדרי בשעה שהתחיל החזן הפיוטים שאחר ערבית שיעלה וכולי.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 גם במדוויקי הייתה שרפה, והיה אז גם כן רבי שמואל יצחק והודיע לי מקודם, שמואל יצחק בגימטרי השרפה, כנכתב בתורה החסר. ואז באותה השנה הוכרחתי לנוד מקומי מנמירו ולמעלים, ובאותה השנה נתבלבלו כמה אנשי שלומנו. רבי אברהמצקי היה בפטרבורג, ורבים נתבלבלו מאוד. ורבנו ז"ל בעצמו היה נע ונד באותה השנה בהנסייה הגדולה שנסע לנרוויץ'. ולברד, ונשתהה באותה נסיעה כמו חצי שנה. ובאותו החורף בעת שהיה בצ'רין על שבת שירה, ואחר כך בקרימצ'ק, כדרכו בכל שנה, אז נולד נכדו רבי ז"ל, בן בתו הצדקת מרת שרה, ולדעתו הייתה קודם שנשא רבנו ז"ל הנסיעה הנ"ל. ותכף, אחר שבאה מקרנצ'דיאק, נשא הנסיעה הנ"ל.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 והיה בשמחה גדולה, ואחר כך ביום השמיני מל את התינוק נכדו כראוי. ואחר ברית מילה היה בשמחה אותו היום, ואמר שיש לו נחת מה ששמע מאנשים וכולי, שהזכירו אותו ששמו ישראל בן שרה כמו שם הבעל שם טוב ז"ל. אחר כך ביום שלישי למילה, נחלשה בתו היולדת הנעל והיה לו צער גדול. הוא ברח במרוצה גדולה מקרימנצ'ק, ואמר שהחיות שלו נפסק מגודל הצער.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 והמובן מדבריו היה שכמו שהוא יודע עכשיו בעניין זה של בעל לא ידע עדיין מזה שום צדיק בעולם. קנ"ג <קופנון גימל> בשנת טקסאז זנל קודם פורים, נסע מפה ברסלב, ולא נודע לשום אדם שום פירוש על פי פשוט על אותה הנסיעה. ונסע אז לנרוויץ', ורצה לנסוע להלן יותר ולהתעכב שם בימי הפורים, בבית הרב דשם שהיה מחותנו קצת.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 ונסע עמה ביום ראשון שהיה ארבעה ימים קודם לפסח וגם רבי שמואל מטפליק היה עמו שם ונסעו כולם ובאו לזסלב סמוך לפסח וגודל הטלטול שהיה להם שם אין לשער ויש בזה הרבה לספר ונתעכב שם עד אחר שבועות ובערב שבועות נפטרה אשתו שם ואנחנו נתקבצנו אליו ובאנו אליו על חג השבועות לזסלב והשם יתבהר חמל עלינו וזכינו גם אז לשמוע מפיו הקדוש תורה נפלאה, וכבר נתפסה בספר בסימן ס"ז. קנ"ד שמעתי בשמו שאמר בעת שנסע לנרוויץ' ושערי קהילות, ודיבר אז מעניין נסיעתו שלא ידע שום אדם על זה פירוש ורמז, כי נסע בהעלם מן העולם ולא קיבל שום אות בדרך. ואמר אז, ואני ידיי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשיליה כדי לתאר אישה לבעלה.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 מה שאני נוסע, אני נוסע רק לארץ ישראל, ולפי שעה אני רואה בברסלב כיוצא. קנ"ז קודם הנסיעה שנשא הנ"ל, היכה כף אל כף בשמחה ואמר, היום מתחיל דבר חדש. ואזי אמר, אנחנו דומין כמו מי שמנגן והעולם מרקדים, ומי שאינו מבין ושומע את הניגון מפליאה בעיניו, מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדים.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 כי לא היו יודעים ממנו כלל, רק ממילא נזדמן כך מאנשי מטבח. ושמעתי קול הצעקה של תאוותיהם, שהם מתעווים וצועקים המון וכולי, שהצעקה גדולה מתאוותיהם. באותו זמן, בערב שבועות, נפטרה זוגתו. ואנחנו נתקבצנו אליו על חג השבועות, ואמר לנו תורה כנ"ל. קנ"ח, באותו חג השבועות למד הרבה בתוך הסעודה של שחרית. בן מאכל למאכל קודם שהושיטו המאכל לשולחן היה לומד בתוך כך ולמד אז אהידרע ואחר כך הושיטו המאכל ופסק ואכל מעט וחזר ועסק בלימודו וכן היה בכל פעם בין כל מאכל ומאכל והוא היה סובר בכל פעם ששוב לא יתנו מאכל אחר אבל הם נתנו עוד כמה מאכלים והוא היה לומד בין כל מאכל ומאכל כנ"ל אחר הסעודה ענה ואמר הם מתווכחים עמי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 וכתב איגרת לכלל אנשי שלומנו, ביקש מאוד שנתפלל עבורו. ואחר כך שב לאיתנו. ואחר כך כתב עוד איגרת לכלל אנשי שלומנו, לבל יהיה לריק, הגיעו שיגע עם כל אחד ואחד להוציאו משיני סמ"ם. כמבואר העתק האיגרת במקום אחר. ובבואו לביתו אמר שאנו פעלנו בתפילותינו ששב לאיתנו בזס מחולת הנעל. אחר פטירת אשתו בזס לב, אחר כך נשתדך מברד.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 ואחר כך דיבר מזה שבלשונם "אושפיזה" נקרא הוסט, ושוב לא דיבר בעניין זה. והזכיר אז מאמר רבותינו זכרונם לברכה, שהיו רגילים לדבר בלשון חכמה. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, רבי אבאו כדאב המשתאי בלשון חכמה וכו', וכיוצא בזה. והנראה באי אשר רמז בשיחתו הקדושה לעניין הושפיזיני לעין שנכנסו אל הסוכה, ואין איתנו יודע עד מה.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 העתקה אות באות מגרת כתיבת יד רבנו ז"ל בעצמו, שכתב לאחיו, לה, מורנו הרב יחיאל ז"ל, לקרימנשטק, שהיה שם מחלוקת עליו עם מתנגדים רשעים, וציירו אותו מאוד, כמובן, מדברי רבנו ז"ל בעצמו באיגרת זו. בעזרת השם, יום ב' פרשת בחוקותיי, לאהובי, אחי, חביבי וידידי.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 שעל ידי זה שמשפילין אותך עד עפר, על ידי זה תתגדל ותציץ ותפרח בעולם. אילו היו יודעים אלו הרשעים מזה, בוודאי לא היו מבזין אותך, כי כל כוונתם לרע. ומהודענה למעלתו כי בדעתי לשב בכאן, קהילת קודש זז לב, לערך שלושה חודשים, ואחר כך אדעה איך לפנות. ומהודענה שזוגתי מתחילה היה לה שינוי, ועכשיו נתהפך והולך ומתמאה את כוחה בכל יום.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 וכתב שם, ואם ירצה השם כשאשוב לאיתני, אקווה להשם שתוכלו עוד לקבל מיתי. בסוף סיים שם להתפלל עבורו. בעיקר בקשתו שיזכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. באותו האיגרת נכתב קודם האיגרת המועתק לעיל, כי אז היה לו מחוש וחולת גדול וזס לב. וכתב האיגרת שלו שלא התמורתק עדיין, וביקש מאוד שנתפלל עבורו.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 ש... שידיים מגירות. ולך מהרה חושה על תעמוד ותזכור עגלה לברסלב ואל יעצרוך הגשם והשלג. ורוץ מהרה חושה לברסלב ותבוא לשם. ותיקח שני ספרים אחד מונח באקמדה והשני מונח בתוך תיבה של בתי אדל. ותיקח אותם ותשרוף אותם. ושני הספרים היו אחד כי אחד היה מועתק מחברו. והעתקה הייתה על ידי שזכיתי להעתיק אצלו. אך תכף אחר שאת הכתיב לקח שניהם.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 ועוד יש בעניין זה של שני אנשים הנ"ל כמה סיפורים. ג.ה. הספר שהוליכו שני אנשים הנ"ל היה העתקה של אמא שהעתקתי ספר הקדוש הנ"ל כנ"ל. הספר שנשרף אנו מקנאים אותו בשם ספר השני. כי כל אלו הספרים שנתפסו הם מבחינת ספר הראשון. כי כולם הם מבחינת ניגל שלו. אף על פי שאצל כל העולם כולו הוא גבוה יותר מרזין דרזין. כי כל תיבה ותיבה של ספריו שנתפסו, היא מלאה סודי סודות ורזין ורזין, עד אין סוף, כמובן למשכיל, אך אצלו ז"ל היה כל זה בחינת ניגלה. והספר שציווה לשרוף כשהיה בלמברג, זהו ספר השני, בלי בחינת רזין שלו. וזה הספר השני העתקתי לפניו בשנת טקסיו. והעתקה שלי נתן ביד שני אנשים להוליך בעיירות ולומר בכל עיר מעט מהספר הזה כנ"ל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 עזרתי מאוד מאוד בעת שמסעתי לידי הספר למען השם שיהיה ניזה להתפלל ולהתיר על התינוק הנ"ל ובבנותינו הרבים מתגבר קטרוג עד שנסתלק באותו הקיץ התינוק הנ"ל. ק"ח <קופה עם חט> באותו קיץ הלך אותי לאבי יהושע לקהילת קודש דזין, דזרין סמוך לפטירתו עם הקוויטל שייקח בדעתו אלו השמות שרשם שם כדי שיהיה לו טובה לעולם הבא ואמר שעל ידי זה יוכל לבוא אליו מיד אחר הסתלקותו, וכן היה שבא אליו תכף רבי יהושע הנ"ל. קי"ט כשבא מלמברג אמר אני דומה כמו חוני המעגל שישן שבעים שנה, והייתי סבור שכבר שכחו אותי. ובבואי לוור נביצה קפץ אחד מאנשינו אצלי תכף כשראה אותי, והוא היה מחיה אותי ממש. פי. הדבר היה דומה כמו מי שיש בו צורך גדול לעולם וכו', וחטפו אותו והניחו אותו בחדר. יושב כאן, שלקחו אותי והשיבו אותי על עלייה השלישית או הרביעית הגבוהה מאוד וכו'. הלא הייתי דומה כמו סוחר אצל השוק, ויש לו כמה דברים לעשות ולחטוף משא ומתן זה וזה וכו'. אפילו כשאמרו לי שאני צריך לנוח ולפוש עצמי, לא היה נכנס באוזני מים מנוחה ונפישה. כי צריכין רק לעשות תמיד תמיד, ועתה אני צריך לשמור את האכילה ושינה וכיוצא מחמת החולת. קפ"א היה לי גוף יפה שלא היה תובע ודוחק עצמו כלל. עכשיו אני צריך לשמור את העט של האכילה וכו'. והאיסורים שהיו לי שם אין לבער. אין צריך לומר מוח איסורים. גם קיבלתי רפואות והייתי שותה חינה. רפואה למחלת הקדחת ושם במדינת חינה כופרים לגמרי, ואומרים לית דין ולית דיין. וכיוצא שער רפואות ממקומות אחרים, שיש שם שער אפיקורסות. וכשבא הכל זה בתוך מאי, נעשה מזה מה שנעשה, כי היה צריך שיבוא הסעם הבא משם במעיו כדי להכניע כפירות הנ"ל. וכיוצא בזה בשער סמים. ומזה יוכל המבין להבין קצת עסקו ברפואות, מלבד שאר סודות נשגבות שהיו בכל דרכיו והנהגותיו. אבל שאר העולם הזהיר מאוד בדרך עצה טובה להתרחק מרפואות בדוקטורים. קפ"ב פעם אחת אחר שבא מלמברג אמר אני עכשיו כגמול עלי אימו. קפ"ג בקיץ תקסח בא מלמברג לביתו לברסלב ביום ראשון פרשת בלק בשבת בדרך בקילת קודש ינואק. גם בנסיעתו מלמברג נסע דרך ברד ונתמהמה שם איזה זמן בערך שני שבועות.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 וביום חמישי נגמר כריכת הספר והבטיב לפניו מכרח. ענה ואמר עדיין אין אתה בשמחה, יהיה זמן שתדע גדולתי. ואז גילה לי מעניין הספר הנ"ל שיש לו, שהוא הספר שזכיתי לעתיקו, ואחר כך ציווה לי לשרופו. ויש בזה הרבה לספר, ומעט נרשם במקום אחר. והיה נודע שייך לזה בספר ימי נתן, ימי מוהרנת.